بسم الله الرحمن الرحیم و انکال انفیل و مزار مثبت منفی مزار مصبت بارکی خبرتی رشیع و مزار منفی باتے دید و مزار خبره خبرتی دی بارکن دے دوارہ خبری کئی فل امران جایزان دے کن دوارہ خبری سیدی جایز دی یعنی کفہو سراحان راری او کبلا دے دوارہ جایز دی داغیر پاراں مثال پیشکی لکا کران دے ابن زاکوان داو کاريان ير يشر دو دیتا دو راویان دي سره شذوذ راویان دي موږ سبا شرابله ته د دې ټم کرل دا یو دې دومره اختلافات دي کې د وخصوص ما تامل دي چې دا له چارابي دي دا راوی دي او ش او جی لکه قرات دې مزا کول روالف چې تب تب تب دا تې تې تی چې کله دا به تخفیف راوالی او نون په کلشي نو دا خبره شوه چې دا او سر دلته کې دا نون شتا نو داله د پااره د نف ده او د لوي نه ده او چې کله لپ شو د جمله نه پ شوه لو ذا حال فاستقم ما تصدر مستقيم سوف ذا حال کې ولاته تابعان سبيل الذين لا يعلمون اا تاسو د واټ تابع دیارې کو دلاري د ارچا چې ابو بیا الله لو ذا حال بداسحال کې ادم ګرات دی کې رب تشدید سره دې ولا تابعان رابیان نهیده او نهیده کبیلی ده انشانه ده پس نکیم امر آم انشا او لا تتبعان لی ام انشا رابیان تو یہاں بلات اپتی او بیا حال زکر نشی کے دی تا سویلی جمعہ انشایی حال کے دی نشی پا حال کے وجودی داغی خبر ہوئی او انشای کسی بھی ایجاد دی صحیح شکن ہے دیو اجنے انشای حال کے دی نشی وين كان الفعل كيروي دا فعل حال چکم حال جوړیږي مزارع عملتي مزارع منفوي بل امرال جائزان دوړ خبري جائز دي الواو و او تركه و كيرات ابن زكوان كيرات ابن زكوان ش مستقيم ولا تتبعانه بالتخفيف لا تتبعانه بالتخفيف اي بالتخفيف انه يقول لا للنفي لا بدل النفي بفرج دون النهي النهي لبربه چې لنفي بفرج خبر شي دون النهي لهي لثبوت انونو تلیلی سنیده وجد سبوت دنون علمتیه علامت رفع چه علامت ده رفع ده رفع ده وفلای بیا عطب ما قبل من سیده ده حال بیگرز ازاکا ما قبل کیون شاده ده خبار ده وفلای سحو بیا عطب سیده ده علال امره پا امر باله کبلهو چه کم بستقیب آره وفا یکون الواغ لیل حال واغ با ده پارده حالش لیو ده مسال شو بنابر کراعتن ده زمونگ ده او و قرآت اعتبار سن لے بخلاف قرآت العام بخلاف قرآت دامو کاریانو ولا تتبعان لی بالتشتید فرنه نحی المعقد اندام حی معقد بنین سکیلن ما توپنا للعمر اللذی دابیا جملا عطفرع انشایع عطفرع فاہا عمر بان لیچه مخت دیچه فستقیما دی یا مثال شو بالمثال ناغیر پر پشکی ما لا لؤمن بالله نا ازل جلال لؤمن بالله حال لی دا آغا زمیر کم چی دالنا دا کم فیل سر متعال لکتے مستقر سر آغا مستقر کسی کم زمیر دو راگی نسے نا غلط شو دا لالا دا مفول لی دا ودا مفول لی خبیل واسطہ دے مفول بل اذا زيد الحال هات لي تجي الضفول بزادنا بالوسيطه نمرت لي شي اذا حال ده مفهوم هذه مسكو نشتا اي شيء ثبت لنا على الكون لا من بالله زمانك اذا لله كذاير ذن حال او لانه من جمله فعليه مضارعيه منفيه حاليه بلا عوده ما قبل ما العوده برسه قلت بلا عوده برسه دواه م سا راله ونا متعاه ومال اوشي سله لالو من بالله حاله لا غره مؤمنينفر تريز د ف الف من في حالفل من في من چې د حال بغير نا فنه ماجا د في مرران اوس د دواله دپار جه او د مخ د تاسو خبره را روان دا ف مفردې نوز بدے گا خبر من وجہنی رمپرد صرا مشابہت تو نوو پکی نوو پکی او چسنگ رمپرد حال کی جا علی زید راکبان کیو من وجہنی مشابہت نشتا لہذا وہ صدی پکار دے و دوارہ حبر جائشنی کلب ہوئو او و کلب ہوئو نہیں نو دوارہ انما جاز فیح الامران دوارہ امران جائز دی مزار منفی کی لی دلانتی حالی المقارنت زکا دے دلانت کی پسما پا مقارنت باننی مقارنت باننو لیکن و جوئی لکاو نحاو مزارع انزق دا مزارع او مزارع که دا حال مانا بھی او حال کی مقارنت پیدا شد او حالو استلاحی سر اب رب دا ادرا لگا نا پیدا شد او چکلا په مقارنت دا لائت کل یا <وزائی> زوال باندې د حال سره په دې کې زمانه په مضارع ملفي کې زمانه د حال زمانه د حال کې آرام مقارنه تدل حال د زمانه سره تدل حال دا عامل د زمانه سره یه دا ذکر مقارنه په داسې بيواني راړل پکره لکه ابو قاطع پن کاتو پته زو د حقیقت نه کې مو نشی راړل کنه چې اوسنګ چې مفرد کې مقارنه په دغې وجوه نشی راړل دا صفتي دون حصول, حب حصول پا حصول دا صفت بانی دلالتو نکی لکونهی منفیت زکرا منفیده مزاریسی شده پا حصول دا انما یدل مطابقتن على عدم الحصول تاہو مطابقتن دلالت پا عادم حصول بانی پا حصول بانی نکی لودی صفت تا چھو گورے چیارا حصول دلالتو پا حصول دلالتو نکی لودا عامل الحال سر اتصال رانگه په ورته په وصول لراته د وصول لراته نه کوي مداصه پته د په دلالت پر خبره کوي چې کله دا حال ګرځي په دې کې و اوره صحیح کرا یو ترڅو ادمه وصول دی و رااله چې دواله کې اتصال پیدا شي په ویش او بل طرف ته چې ګوره مقارنه اتصال شتوه مرانه وکړا وکداي جزو ورو ترکوه دا کرنج بل مثال به نه جایز دی و او ترکیو انکان الفیل ماضی و لبزن او مانن کچن فیل ماضی و لبزی و یا معنی ککاو دیتاالا اخبار دون زکریه لکا کنلان نختلاش خبر برکی و زکریه علیہ السلام عنا یقونو لی او زکریه علیہ السلام کنزا بیزماد پارا کنزا بیزماد پارا غلاما لگ و و قد دلانی الگبر حال دا دیت رما تب داوالا و دا تحجب دا اللہ د الله په قدرت کې تعجب کول نا دا نه خوسړی کوي کی تا خو د کمزورتیا د اتکا د وجه خدای خدا به تاسې څنګه ووکی صحیح څنګه دا تعجب چې دلته ظاهره متبادر کاری نو د اعتبار د ظاهري اسبابو نه پنسبت نسبت سره قدرت د الله تعالی نه نه نه نسبت زره تعجب کو ام دور چیر داسې حرکت به داسې سنګوشي دا نه جداسې به الله څنګه وو کړشي صحیح شه د تعجب له قدرت ته تعجب اسبالو دې باندې دا مطلب بهرحال ديګور ان یو کو له غلام ولا دې كن د پر اسمن او فایل پیشن ده فایل د فایل د فایل راضي وکد بلالیل کې بردا جمله نه سره حالیا او مازی ده بلغه شي او مازی ده او بلوا مزید لفظن لم ولا مازی نه جز مضارع باندې لم داخلي شي ده او او سره دي ان لا يكون له ولا مقبل عنيل كبر بالوا و كوني تعالى او جاء او جاءكم حسرت صدورهم دم مزير مرافقا خلق الله بياني درې گروپو بياني کړل دوسر جنگ کوي یو سر جنگو مګره یو عادی چې अवे جنگ سي نه تنګل لخل قوم سر جنگي دا له دې سره د خپل سره جنگي بس حسرت صدورهم بس داسې کسان د دا مزه اس جاءو کومراشی په داس حال کې تاسو ته حسرت صدور ام چې سینه سي ته گی شي اس مازی دا لفظی دا او بدون واه په <تصح> حدا بالمזי مودا مثالونه جوړ تیر شده دا په مازی لبزن کیو او اما المازي م نن هر څه مازي ماننده قلمرد بهي المزارع المنفي بلم او لم مازي مازي مطلب څه نشي په لمه او لم ما سره منبشي زه اصلي دیغه لم او لم لا باندې خو په معنا د مازي فانهما يلغ يكلماني ذلك لم ولما اريمان معنى ده مذاري علي الى المزي طرفتا مازي طرفتا اس مثالي نسو प्रकारे سوير प्रकारे ديو ده لم دو ده لم لپاره प्रकारे دو دو مثالو زکه یو بيو فلم سرا بدون الوا و الو ده نمبر لپاره بيتو ال و اصل کې حضرت کا کا دریم مثالونه رودي دی ايو مثالينه دروړې خو قياس د کچري استعمال شي د تکسيبي استعماليږي او په کې جائز هم دي او ناجایز جائز هم دي پر خو دې او ورونه هم سي جائز دي کيا څومره دي واعرض للمنفي رودي مازي منفي لپاره بل مثالينه احدهما ما الاول والاخر بدونه وقت ذات وقت سرا اختصار اختصار كلمه منفي بلا ما كه على ما هو بالواو سره وو مثال لم يتله و ایک مصنف حبردار چھوئے نیتے پاقا مثال باندی تورکا تورکا لغاو پیچھے کہ وہ متروکی الا انہو مقتضل کیاست لیکن مقتضل دیکھتو اس لئے وہ پر خدم پر کسی جائز دری والا مثال نوار کئی انہا یکونو لی غلاب سنگو بشی زمان ولم یمسسنی بشا دیکھیں اگا اتراز او جواب دیچی تعجب پر اعتبار دا اسباب دید پر نسبت سر قدرت دا اللہ دا اول عمل فعل نما ځکه چې کړو د پرمو ته اسم بایو خدا حال حالی حالی دا دا با یو خدای اصل کې کلو فعل لا کېست فعل حال راځي حاليه جمله حاليه د مزاريایه د غلم په داخل شوی د معنا ماضی ده او په صحیح ځای ها تعالی فنقلبو د صحابه وا فسو د جنگو حدنا رست جنگو بدر صغرا کې بنهمت من الله کنيمت ده الله و فضل او بس سعه فضل سرع. رزق التجارتك فضل ما نال لك اس میں توفیق نماختی فضل اتلاق وكان فضل الله عليك عظيما تايب مين داغه اتلاق ويت فضل عوي مليو پرزقم راغلي او قامت لك او فضل سرا ميربانو سرا رزق سرا لم يمس سو سودي تا است تکلیف الرسول مشرك ميدان ترانل لم يمس او دی په وقالو حسبنا الله ونعم الوكيل تا طول ارسلوا شو دی ويل جل الله زموږه خاصه کافي دی او یعزبنا الله ونعم الوكيل دا دی رئیسونو کې کار کوي دا وزایر دی رئیسونو کې دا هرڅ ټیجه ته دا, دا وای او ایک لک تقریبا 25000 په ریه وای څه مشکلات دی دوا او بس کې دا دعا لازمیده فانطلبوا نعمه من الله وقدر الاجر دا ديوا پسو پن کلمه کې وځل <سؤال> لم يمسسهم دته مثلا جمله حالیه بلا ودا او ماضي معنی ده مخکې د واده پر شد د اوله پر دغه لم نه فارنه لم يمسسني لم يمسسهم کله لماره پر د میسالایو کوله تا هل ام حسبتم اتسجمان كعل تدخل الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو بين بابيكم تاسو به داداخل چې جننت ته په داسې حال ک لم مع کوم چې تره نهدي رسیددي ترسه پورې د را وخت نه راوللی لې رسیددي حالات د اوه کسانو مشکلات د اوه کسانو چې کوم ستاسوونه مخکې شوی ته ډې مشکلات راغلی تاسو غې عما شوي. اود ک لمم مع کوم دا جمله حالی دا په او سره ده په لما سره ماظ معوي ده دا مثال ته لما د و سره شو خو بلاله مثمي نشته. وما المثبت أو هرچه ماضي مثبت تجواز الأمرين في الماضي المثبت بدلاته على الحصول اوز انت ماضي تيرا شكل ومعنان الفلو ماضي اللبزا أو معنا جائز الأمران اوز ده ده پار وجه وئي چه ده كده أمرين ولي جائزي او مكة زرخة برعامن ويهند مبرسر مشابهات شتا من ويهند مشابهاتو <تصفيق> <تصفيق> أما جوان الأمرين في الماضي المثبت ومثبت لأول خبركي من في كبارستو كيف دلالتو على حصول الله فحصول صفت دلالتكي على حصول, حصول صفت غير ثابتة فحصول صفت غير ثابتة بانده ويوبا كي حصول شو؟ فا يوبا دا غير دائما شو غير خاصلا مطلبو غير ثابتة مطلب دائما مطلبو ماضي هو خط مشي كتشي كانا یو پکی حصول لیسی پتہ رسابت ہے لکانوی پیل المثبت انزاکہ مثبت تے نو حال سرہ مشابہت رہا نگئے در حال سرہ مشابہت رہا دو مپرد سرہ مشابہت رہا نگئے نو پکی جائز حبانوی دونل مقارنہ اپ مقارنہ دلالتہ نکئی و مقارنہ دلالتہ لکانوی مازین فلا یکارن الحال حال سرہ مقارنہ نشتہ مازینہ مومقارنه پکی نشته مبرد کې سو پبرد کې تاسو ویل چې وحيال مو حصول ثبته غیر ثابته دندارون د ثبته په مبرد کې مو دی کمه د حصول ثبته غیر ثابته دن اره نه درا نوو پکی سده او پکی نه د प्रकारे سم چې مبرد کې ناراضی حصول ثبته غیر ثابته د هدی کېم ثبته حصول لګره دون المقارنه اگر کی مقارنت شتا او دیک مقارنات او نشته شتا نوو پکې پکار دی ا مقارنت دیک مقارنت نشته اې مقارنات شتا له مقارنت کې نشته او حصول صفاته ولی هازا ولی آدم دلاتی ہے علی المکارنتی شریطا این یکون ما قد ظاہرتن کنابی دولی اتعالا وقت برانیر کے برمو مقدرتی لرز من حالات پاکی نشتا د حال سره مکارنت نشتا دا مکارنت پیدا کولو دا پارا حال تا دنیز دے کولو دا پارا پاکی کت شرک رشو دا چکت به پاکی کوا زاہری او کسی خوم آزور اشکال وقت بیا گئی یعنی آدمی دلائبی ہی عن المکارنت او دووجی دماغی مصبت ناچه مرد ناچه مرد ناچه مکارنت شرط تشریل چویز دیس رکر زاہرہ کما بی کولی تعلی وقت برانی کبارو او مقدراتن يا مقدر دی کما بی کولی تعلی حسرت صدورهم لیانکت تکرن بالماضی من الحال زکا حال <سؤال> چده دا قد چده ماضی نزدیکی چکا حالتا خودو اغزال خبرک چی انا زور اشکال دلتا چحال خو منکم حال بیان کوون او ما یبين او چکم حال اصطلاحی به معنا زمان تکلم ته دا دا حال وریکیږي دا زمانہ نزدیکه او حال ته حال به معنا ته او دکذ چکم ده حال ته چکم حال به معنا یبين هیت شو ا دې مثال <سؤال> ورکې چې کلامه سره ستکه ځکه چې د خلې استلاہی له به بند ترپ ته صحیح څنګه مثال سره وځه فلکه مثال هو د مخکي 4 نور نه بخره وکی باندې چې لکه زید په سنه المازیه ماشي بای ده کنه اوس د اقادت حال و کا ورکه به فرسهو بیا کار اوسو زکا مازی علتا که سنت المازیه که زید راگلو خوراکی باپرسو پس آس بانی سورا مازی مطلق <تصفيق> تا خدا مازی نزدہ حال کرانی دیکن تیر اللہ ولو او حال لتیلہ چې دے سترہ پکات بانی دی مازی سترہ نزدہ حال کرسکتا را نزدہ خدا عمل لزو الحال کے او حال کے نور بہت دیکت پیدا کو اور نزدہ گانے پیدا مکر اداد کازالا خبره اشکال <سؤال> فکره والا اشکال المذکور وارد نحا هنا وحوانا الحال اللتی آحن نحن بستمید آج حمود آغیر بیان که وارد حال اللتی ده اللہ ودا حال لنے تقابل مازیت یا مقابل اسرح ویو کرد بکت المازیت منها او کرد چرین مازیت نزدکی منها دا حالت زمانیتا فیعجوز فيجوز تو اذا كان الحال والعمل مازیت وائرۃ <معائلت> الحال المدریس تفریق ہے چیره وړکه پرکته لو مقارنت وی هر کړه چې حال او د عامل د جو حد ولا ماضی دک سنه مضیات لره کجعل زید ورکب برسو مقارنت شته کنه په دې صورت کې خوشتا ولم ذک او لفظ کټ چې انما تکرر بالماضی یده ذک ماضی حال دا آ حالته چې کوم زمانہ تره وربما تو یلو او کله کله حال اصطلاحی لري علی حالی اللہ تیل احنو بیسا دیا کما پی کنینا جا عزیدن دی سمتیل را غلی تیر فرس را گیو برسو اس لغن تمخی پاس ماننی حال دارچ لغن تمخی پاس ماننی سوری فا غلی مخی دیو اس سوری دی خبر کئی چی والا اعتزار المذکور والا اعتزارم بیزای بس افتنا پردار والا اعتزار المذکور او آع عوضر چکم دادی اشکال نادی اغا مذکور دی بس ا نوسب هغه زرون به کر او زر ده حضرت په ویشي بیان мекуو هغه د چديد دوالو مناسبت د لفظي مناسبت ته وژنه د لفظي مناسبت یوه د حال ولیکي او بلته حاله دوالو په حال باندې سږي مسمى کیږي اگر چې مانوي تر متباینهان دي خو لفظي تر مقارنه پکښتا د لفظي تر مقارنه ګویا کې د مانوي تر مقارنه پیدا کیږي اگر چې کنه نکلا مانوي تر مقارنه پیدا کیږي به دوه پیدا کیږي د دوی اړینه پکې دي دا کات شرط لا ګولې چې کات به پکې سی وي خو دا جواب انتهای زایدنا ازاتنا ازع بالعذاب ته ها خبر ختم دا بند لپاره منته لپاره وجه بنې مازی بند لپاره مازی دغه فنک سبانی سبب جدا دي جدا دي هه ټاپک له دې هول هه ټاپک له دې په دیر نه یې سره د سباخه پیلونه سبا نه یې ما دا وچیونه ما ځکه منفي جواز دامنه د څنګه مجبور دی کې جواز دامنه نو ما ځکه تاسو یې جواز دامنه د څنګه نه نو بس سنا خبر کئ چې دغه مقارنه د لایات کې کو حصول باندې دلوادو نه کئ اوجی ولوي و امم المجدی حال شی جواز دامنید و نید دا و آو ترکی و آو ده و مازی منتگی پتلائیتو هود دلالت دی مازی دی آل مکارنته کسی مالی دون الحسون نبا حسون پتلائیت سن دلائیت کی اممال اول دلالت و آل مکارنته پتلائیت نمالیل استعارا لام مالیل استعارا لام مالیل ستا پاردا شید کم وحنا دا حین دا انتفانتر زمانی تکلوم پوری زدوال کڑی تیرہ ماضی کی طرق سپوریوالا کڑی نیدی مفدی کی استعراق تے انتدار دلکی دا چھے انتفاع دا مقدمی پا زمانی دو تکلم بانی پل اممہ کچھ کم انتفاع بی نفی بی دا مقدمی پا زمانی تکلم بانی من قياه، بلئه هذا مقارنة تداشده جا صار دیکه فلی منفیاه، مقارنه تداشده عملد دو ذنحانسا اактер ایم افو ambitiousonosмов、「الباعث mythologyätter یا علم الفئرام، لا پّ عشدرت من عملادت و عمل مقارن salaries جاok صار دcem ones امتداد لنفی، لانتداد لانتدै والى طة العمل الا собой انتدابب لانتداز انتداد حل olduğu عمر بعد و حت نام او غیر دنما چکم لم دے مشلو لم او لفظی ما دے نو اغیر کی اصل انتفادا مقدم باوز برا حالا کئی ہے پھلی زان پوئے کئے جا بے خدا که خبر اشتا دانا پیراکا جو دے یہ مقارمت پیراش پر کم یہ زمانہ کے چکم مثلا عامل بزرحال موجود ہوئی ناگے سرنے پیسرا شتا وچکم ما او لم دے نو پا اغیر کی خدا خبر نیشتا کرنے لم لم لم یزرف زید لم ما یزرف زید ته خدا خبراله جته روسه حوال کړی نه دی دا او نه دروسه لم یزرف ته خدا خبره رانل او پما زرب ته خدا خبره رانل پدې پدې ځان کوه کا اصل فلپکی استمرار د تر سوچ د وجود کرین رانې شي ته ما زرب زدلې کړی تر سوچ پرچې زرب کری راغلي نه د نبی په مسلسله اسابې نه نبی په سې سابې لهدا هوا استمرار شتان چه استمرار پا گرامی مقارنت راگی ده حامل لیچا سر اوزو او سر وده زکایی کم نپی والحروب تی پا مازی داخلی گی غیر بلا مسلم او ماشو لانتفاع المقدم من علی زمان التکلم مباخد انتفاع مقدم على زمان التكلم بپردی وما انل اصل استمرار ہو ده زکا نپی اصل سی په ستمره زال کله دې په لماسه ایزینه کله خبره ورلشی حته تهو کرینده ته تدیج دا ثابت شي علي له کتاب این کتاب نبي باندې نبي باندې دا په کتاب باندې دلیل ورشي چې اوس ضربه زرب اوس نبي ضربه مشته په دې کاله دا د دې کرینې لپاره مثال پېښ کړي لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم اوس دا أمس کرینده چې دا نبي مسلسله پرم نه پر نه پر موږ امسی را پتا لگی چیزا نبی صرف چاپ ہو ری را اور میں پھو ری را وچہ دا سے صورت کی خدا پی مستمیر حجدہ سے کرنی رایشن بیا نبی سے مستمیر با پاگئی بغشتار مکارنتشتا دا عامل لزل حال سرا کما پی کون در عالمی عزر لیکن لہو زرابان یو ما نو پایخشلو بی ہی سرا او بے امن الاسل پی بلستمرار یا پدی وجہ جیسا فنپی کی استمرار دے حسلی کی دلالت پسیبانی اور مقارنک بانهنال اطلاق پر سوچ کرینا نہیں پتر کو تکیت بی مایہ دل لو اور دلالت حسلی کی پتر کی تکیت باندن بی مایہ دلن و Christians ذلک الانتفاب اور حسلی کی دلالت حسلی کی دلالت independ صلیبانی پتر کی تکیت دلالت کی بی مایہ دلرا 2003 علی انکتاق ذلک الانتفاب وقت شای جملی تکو ہائی پدوی پدایش له پدې نبي سره یا نبي کې پاسه الاستمرار د اروچرا له پدې سره دلالت راځي په مقارنات باندې په وخت د اټلاق کې چې کلام مطلق کې همسي وغیرہ کرینه په نو پدې باندې دات کې چې نبي سره مستمره او دلاله په پدې باندې چې کې نشتا تکیه سر دیانتي ښکړي داسې کې نشتا چې په سر دیانتي ښکړي وتر کې تکیه به عبدالله بخلاف المصبت بخلاف اس باته بخلاف اتفا انو وضع على عطاعت تجدود منای رہی او کن سر استمرار اوز دیکھو واقع دیکھو دیکھو ذن پہو که برزا تافیق حب نیگی بیا اوچی کم مسلا زراب زیدن دے مواغی کی استمرار نشتا مسلا جوز علی زراب اکو پدے باندن زراب زیدن اطلاق کی گی او پدے کی استمرار نشتا دا دیکھ کلام دے صدق دا صادق ته په جوګدबाजी کری او پیره وال کړي نو د کلام سګه کې صادق کیږي سېشه او نبي کې خدا سره او نبي کې خو چې تا یو مازه را غزيد نو ترسو پورېږي کوي نو راغلي نو یو خبر زين کې کېږي چې هر کله نبي کې کپل ما سره او کپلم او په ما سره او په ما او په استمراره نبي کې استمراره او اثبات د دې پسره ضد ده دا ضد ده که او ضد دی په متقابلي کني دیو متقابله ترڅو پدې کې څنګه استمرار ده چې کله دا د هغه ضد د پدې استمرار اگر چې کده کې اصلا استمرار نشته خدای دنده کیز د هغه ګرځي او پدې کې استمرار شته نو له هغه استمرار چې کله استمرار پدې کې راغې استمرار یو پخه و لحاظا مقارنت پکی را ہے صحیح شو سو مقارنت پکی را ہے نمازی مصبت کی تاسووی واؤ جائز صحیح شو دا مقارنت دا جائز پکی واؤ پر خود لم جائز دیو واؤ للم جائز دیو موک شیطان دیمانو پوش ہے اخیلان مصبت بانی مازی مصبت بانی بھائی نواز تجدد دا پاردا سات پسات دا فیل صحبیتی کی من آر رایی اکود الاسلو بغض دې خبرې لږ چې اصل په فعل ثبوتی کې په فعل مثبت کې استعمال شي په ځای ته مثلا چې وځربا مثلا کفافي چې دې کلام سره د کټ په اړه او زر په ځم بل اجزا لوازي کافي ده په ځای کوم ته چې و ناځربا افاده استعاره کلمه یې ځای زمال دا फायदा ورکړي چې سرق لبي داز او زوالې د مازی لپاره لكن لا کټ عین دا کټ عین کټای دی څنګه کړه مړې په بخلاف دلما بان پای کی کتیو لیکی نوی وزالکا او دا لگی دا استمرار پایده زکا ورکی لی انہم کس کل ده وزالکا او دا تدل دلکی جدا پایده دا استمرار ورکی او اثباتم پایده دا استمرار ورکی نو سنگ دا سنگا ثابت ده نبی خور کئی او اثبات نه کئی نو دا ویچی دا دي سرع وذلك او دا دوالا مفيد استمرار دا استمرار زد دي لأنهم اي يكون الاسباط والنفئ في طريقه في طرفين لكيزين شوية الاسباط او نفئ دوالا في طرفين دا نكيز دي, دي ولا يخطأ فتا تقنم ام الاسباط في الجملة شو اسباط في الجملة چده انما يلافيد نفئ دائمان دا دائمية دي دا دا زرصر ملافاق دي صحيح اسباط في الجملة ځکه بلګہ نبي دا نبي راځل چې واټر راوړم په خاطر تدیوب لکیز دي دی. تدیوب لکیز دي او په نږدې کې استمرار دا امنه او د علی دا دغه شیخه به وجود د مستقبلو کې او د تثبیت راغې په لابلته شو کرے شو په لحاظ چې هغه استمرار تا او پا دا دا دا اغیر لیکیز ده او دا اغیر لیکیز ده پارا دم را کابیده که پا دی که لغان تا اسباتی رو دیده دا دا اغیر سره مراپاک سشر سادت شد لب اد اکیم استمرار راکه عبری که تریکے سرع چه دا دا دا دا پیس شیرد لیکیز و تحقیق قروس سر رویان تحقیق ٹو